Частина двадцять п'ята. Розділ третій. Коли вранці 28 жовтня сходить сонце, останній з родини Дінсморів не претендує ні на що інше, окрім як вижити. Притискаючись усім тілом до споду купола, Олі лежить і ковтає повітря, яке йому з протилежного боку вдувають великі вентилятори, і хлопчику його достатньо лише на те, щоб залишатись живим. Встигнути розчистити достатній шматок поверхні купола Зі свого боку, поки у нього в балоні зовсім не закінчилися залишки кисню, то була ще та гонка. Балон був той, який він покинув на долівці, перед тим, як заповзти під картоплю. Він пам'ятав, як загадувався, чи він вибухне. Не вибухнув, і це виявилося великим щастям для Олівера Дінсмора. Якби його зірвало, Оллі лежав би зараз мертвий під поховальним курганом із картоплі сортів Раси та Білодовга. Він укляк на колінах на своєму боці купола, відкидаючи на всі боки запечене груддя чорної нечистоти, розуміючи, що дещо з цього все, що залишилося, від недавно ще живих людей. Та як про це можна було забути, коли тебе повсякчас штрикає уламками кісток? Він був певен, що здався би без постійного підбадьорювання рядового Еймса. Але Еймс не здавався. Він безперервно спонукав його рити, «Чорти забирай, відкидати те хабоття, давай-давай, роби, коров'ячий хлопчику, щоб з вентиляторів була якась користь». Оллі гадав, що він не здався тому, що Еймс не знав його імені. У школі хлопці обзивали Оллі не інакше, як «гноєкидом» та «дійкосмиком». Але хай його чорти візьмуть, якщо якийсь селюк з Південної Кароліни запам'ятає його як «коров'ячого хлопця». Вентилятори з ревом завелися, і його розпалена шкіра відчула перший повів повітря. Він зірвав з обличчя маску і притиснувся ротом і носом до брудної поверхні купола. А тоді, хекаючи і кашляючи від сажі, продовжив відтирати прокипілий гар. На іншому боці він побачив Еймса, той стояв рачки, схиливши на голову, немов людина, що зазирає до мешачої нірки. «Молодчага!» – закричав він. Тут у нас іще два вентилятори підвезли. Тепер ти тільки не зрадь мене, коров'ячий хлопчику, не здавайся. Оллі, хакнув той. Що? Ім'я. Мене звуть Оллі. Перестань називати мене коров'ячим хлопчиком. Йо, я зватиму тебе Оллі відтепер і аж до судного дня, аби лиш ти не припиняв розчищати місце, щоб тим вентиляторам було куди дути. Якось ще легені Оллі примудрялися втягувати в себе достатньо того, що просочувалося крізь купол, щоб підтримувати його при житті і свідомості. Крізь свою шпарину в сажі він бачив, як розвиднюється у світі. Світло допомагало також, хоча серце йому боліло від того, що рожеве сяйво світанку поплюжить та плівка бруду, який все ще лишався на його боці поверхні купола. Світло – це гарно, бо тут навкруг нього все було темне і випалене, і жорстоке, і безмовне. Еймса хотіли було прибрати з його поста о п'ятій ранку, але Оллі закричав відчайдушно, щоб той залишився, і Еймс відмовився звідти йти. Командир, який він там не був, поступився. Потроху помалу з паузами на те, щоб притиснутися губами до купола, втягнути кавалок повітря, Оллі розповів, як він все пережив. «Я знав, що мушу чекати, поки не вщухне пожежа», – розказував він. «Тому економив кисень». Дідусь Том якось мені казав, що одного балона йому вистачає на цілу ніч, якщо він спить. Тож і я лежав там собі тихо, не ворушився. Якийсь час у мене зовсім не було потреби ним користатися, бо під картоплею ще залишалось повітря, от я ними дихав. Він притискався губами до купола, відчуваючи смак сажі, розуміючи, що це можуть бути рештки людини, котра була живою ще якихось 24 години тому і не переймався. Жадібно вдихав і спльовував чорне харкотиння перед наступним вдихом. Під картоплею спершу було холодно, але потім вона потеплішала, а далі стала гарячою. Я думав, що запечуся живцем. У мене над головою горів корівник. Геть усе горіло. Але там було так гаряче і так швидко, що довго це не тривало. І, мабуть, це мене й врятувало. Не знаю. Я залишався на місці, доки не закінчився перший балон. От тоді-то вже мені довелося вилізати. Я боявся, що другий балон міг зірватися, але ні, він уцілів. Хоча я би заприсягся, що він був дуже близько до того. Гейм скивнув. Оллі втягнув у себе крізь купол нову порцію повітря. Це було схоже на дихання крізь цупку брудну ганчірку. «Ну і ще сходи». Якби вони були дерев'яними, а не з бетонних блоків, я би звідти ніяк не вибрався. Та спершу я й не намагався. Я просто заповз назад під бараболю, бо в льоху було так гаряче. Верхні картоплини вкупі спеклися в мундирах, я чув їх запах. Потім стало важко втягувати повітря, і я зрозумів, що і другий балон також кінчається. Розповідь перервалася. Хлопець затрясся в пароксизмі кашлю. Опанувавши себе, він продовжив. Мені в основному хотілося просто почути чийсь людський голос перед тим, як померти. Я радий, що це був ти, рядовий Еймсе. Олі, мене звуть Клінт, і ти не помреш. Але очі, що дивилися крізь брудну щелину на споді купола, не мов очі когось, хто споглядає за скельця крізь віко труни, здавалося, знають іншу, правдивішу правду. Коли зумер завівся наступного разу, Картер вже знав, що воно таке. Хоча цей звук збудив його з позбавленого сновидінь сну. Бо в його душі чаївся намір більше не спати, насправді, доки все це не скінчиться або він не помре. «Це діє інстинкт виживання», – гадав він. «Безсонний вартовий у глибині мозку». Цей другий раз трапився приблизно о 7.30 суботнього ранку. Він це знав, бо мав годинник того типу, що освітлюється – якщо на ньому натиснути кнопку. Автономні світильники погасли серед ночі, і в протиатомному сховищі панувала суцільна темрява. Він сів і відчув, як щось штовхнуло його в потилицю. Ствол ліхтарика, котрим він користувався минулого вечора, вирішив картер. Він потягнувся в той бік, намацав його і ввімкнув. Він містився на підлозі. Великий джим на дивані. Це великий джим, і штовхнув його ліхтарем. «А вже ж, він зайняв собі диван», – подумав Картер ображено. «Але ж він бос врешті-решт». «Давай, синку», – промовив великий Джим, – «катай якомога швидше». «Чому це я», – подумав Картер, але промовчав. «Бо так воно й годилося, все робити мусив він. Бо бос був старим, бос був товстим, у боса було хворе серце. І, звісно ж, тому, що він був босом, Джеймсом Ренні, імператором Честерміла». «Імператор вживаних машин, ось тих хто і нічого більше», – подумав Картер. «І тхнеш ти потом і сардиновою олією». «Катай!» – роздратовано. «І злякано!» «Чого ти ще чекаєш?» Картер підвівся. Промінь ліхтарика затанцював повщент на пакованих полицях бункера. Сила селен бляшанок сардин. І вирушив до кубрика. Один автономний світильник там ще працював. Але вже ледь-ледь ось-ось зовсім погасне. Зумер тепер чувся голосніше безперервним а. Звук наближення Фатуму. нам ніколи звідси не вибратися, подумав Картер. Він націлив промінь ліхтарика на ляду люка перед генератором, котрий продовжував видавати монотонне дражливе гудіння, яке чомусь нагадало йому його боса під час босового ораторства. Лебонь через те, що обидва ці звуки зводилися до однакового тупого імперативу. Нагодуй мене, нагодуй мене, нагодуй мене. Подай мені пропану, подай мені сардин, подай мені неетильованого преміум-бензину для мого хамера. Нагодуй мене. Все одно я помру, а тоді й ти помреш, але кого це обходить? Кого це к хрінам, бодай трішки цікавить? Нагодуй мене, нагодуй мене, нагодуй мене. У сховку під тепер залишилося лише шість балонів пропану. Ось він замінить той, що вже майже спорожнів, і їх залишиться п'ять. П'ять сраних маленьких балончиків, не більших за ті, якими живляться блакитні носороги. залишиться між ними і загибеллю від удушення, коли відмовиться працювати очисник повітря. Картер витяг один балон зі сховку, але тільки поставив його біля Генера. Незважаючи на це розпачливе «а», він не збирався замінювати поточний балон, поки той не спорожніє цілком. Аж ніяк. Ані-ні. Як-ото кажуть у рекламі кави Maxwell House, Смакуй до останньої краплини. Але цей зумер умів таки діяти людині на нерви. Картер Було подумав, чи не пошукати вимикач і заглушити його. Але ж як тоді вони дізнаються, що в Генера кінчається паливо? Точно пара пацюків що впіймалися під перекинутим відром. Ось ми хто. У голові в нього заскакали цифри. Шість балонів залишилось. Кожного вистачає на одинадцять годин. Вони могли би вимкнути кондиціонер, і тоді тривалість одного балона збільшиться до дванадцяти чи тринадцяти годин. Будьмо обачні. Зупинимося на дванадцяти. Дванадцять помножити на шість. Ага, порахуємо. Це а робило математичні вправи важчими, ніж вони мусили б бути. Проте він нарешті вирахував. 72 години між ними і жалюгідною смертю від удушення отут, серед темряви. А чому темрява? Бо ніхто не попіклувався замінити батареї в автономних світильниках, ось чому. Їх хлебонь не міняли вже років з 20, якщо не більше. Наш босс економить гроші. І чому тут лише сім маленьких сраних балонів? У погрібці, коли на РНГХ їх було нагромаджено ледь не більйон – тільки й чекали, щоб вибухнути. Бо наш бос любить, щоб все було саме там, де він наказав. Отак, сидячи тут, слухаючи оте, а. Картер пригадав одну з примовок свого батька. Пошкодуєш пенні, втратиш долар. Це геть чисто про Ренні. Ренні імператора вживаних машин. Ренні крупного політика. Ренні наркобарона. Скільки він заробив на своїх операціях з наркотою? Мільйон доларів? Два? «І вони щось зараз значать?» «Він, мабуть, їх ніколи б не почав витрачати», – подумав Картер. «І зараз він товста срака, їх не тратив би. Нема на що їх тут у бункері витрачати. У нього тут сардин більше, ніж він здатен зжерти, і все задарма». «Картере!» – долинув крізь темряву голос великого Джима. «Ти там збираєшся міняти балон? Чи ми так і будемо слухати це виття?» Картер вже було відкрив рота, щоб крикнути... Що їм варто ще почекати, що важить кожна хвилина. Але раптом оте а врешті припинилось. А також і пі -пі, пі пі пі пі очисника повітря. «Картере! Я якраз цим займаюся, бос!» Затиснувши ліхтарик під пахвою, Картер відтягнув порожній балон і поставив новий на металеву платформу, де вистачило би місця для балона в десятеро більшого, і підключив конектор. Кожна хвилина важить. А чи воно так? Чому це так, якщо все одно кінець кінцем це призведе до удушення? Але конвоїр на шляху до виживання всередині нього вирішив, що це лайно питання. Конвоїр виживання вирішив, що 72 години – такий важливий строк. Бо хто знає, що може трапитись. Військові хлопці можуть нарешті вичислити, як їм розколоти цей купол. Він може навіть сам собою зникнути. Так само несподівано і незбагненно, як Був з'явився. «Картере! Що ти там робиш? Моя нікчемашна бабця рухалася швидше, а вона ж уже мертва!» Вже майже закінчив. Він перевірив, чи щільно прилягає конектор, і поклав великий палець на кнопку стартера, гадаючи, що якщо стартерний акумулятор маленького генератора такий само старий, як і ті батареї, що живили автономне освітлення, їм зараз буде непереливки, Та раптом застиг. 72 години – це якщо їх тут двоє. Але якщо б тут сидів він сам один, цей термін можна було б подовжити до 90, а то й сотні годин. Особливо, якщо вимкнути очисник, поки повітря не стане зовсім спертим. Він пропонував цю ідею великому Джиму, але той сходу її відкинув. «Маю слабке серце», – нагадав він Картеру. «Чим затхліше повітря, тим більш, імовірно, це в мені відгукнеться». Картере! Голосно, вимогливо. Цей голос ліз йому до вух так само, як сморід тих сардин до носа. «Що там таке відбувається?» «Все готово, бос!» – гукнув він і натиснув кнопку. Стартер застрикотав, і Геннер відразу ж завівся. «Треба мені поміркувати над цим», – подумав Картер, але конвоїр виживання вважав інакше. Конвоїр виживання вважав, що кожна втрачена хвилина – змарнована хвилина. «Він був добрим до мене, – нагадав собі Картер, – наділив мене посадою. Брудною роботою, якою сам не бажав виконувати, ось чим він тебе наділив. І норою в землі, де залишилось тільки померти. Оце теж». Картер прийняв рішення. Перед тим, як увійти до головної кімнати, він витяг з кобури берето, Подумав, чи не сховати пістолет у себе за спиною, щоби бос нічого не зрозумів, але вирішив, що не варто. Врешті-решт цей чоловік називав його синком, і, може, він навіть робив це щиро. Він заслуговує на краще, ніж нежданий постріл у потилицю і відхід зовсім непідготовленим. У дальньому північно-східному кутку міста не було темно. Купол тут був вельми брудний, але далекий від непрозорості. Всередину прозирало сонце, роблячи все тут хворобливо-рожевим. До Барбі з Джулією підбігла Норрі. Дівчинка кашляла, вона захекалась, але все одно бігла. «У мого дідуся інфаркт!» – встигла крикнути вона перед тим, як упасти на коліна, задихаючись і відхаркуючись. Джулія обійняла дівчину і обернула її обличчям до ревучих вентиляторів. Барбі підповз туди, де біженці оточили Ерні Келверта, Расті Еверета, Джинні Томлінсон і Дагі Твічела. «Звільніть простір, люди!» – гукнув Барбі. «Дайте чоловікові повітря!» «Ну, тому той проблема», – зауважив Тоні Гай. Йому віддали все, що залишалося. Запас, який берегли для дітей, але...» Епінефрин промовив Расті, і твіч подав йому шприц. Расті ввів ліки. «Джинні, починай масаж серця. Коли втомишся, тебе змінить твіч, потім я». «Я теж можу», – сказала Джоуні. У її щоках текли сльози, але загалом вона тримала себе в руках. «Я закінчила курси». «Я теж ходила», – сказала Клер, – «і я допоможу». «І я», – тихо озвалася Лінда, – «я тільки цього літа відбула підвищення кваліфікації». «Це маленьке місто, ми одна команда», – подумав Барбі. Джинні з обличчям усе ще пухлим після власних травм почала закритий масаж серця, коли вона поступилася місцем Твічу. До Барбі якраз приєдналися Джулія і Норрі. «Вони зможуть його врятувати?» – спитала Норрі. «Не знаю», – відповів Барбі. «Насправді він знав. Отаке-то От лихо». Після Джинні на груди старому почав натискати твіч. Барбі дивився, як краплі поту з чола твіча падають на сорочку Ерні, як вона темнішає в тих місцях. Хвилин через п'ять він зупинився, безпорадно закашлявшись. Його місце хотів було зайняти расті, але твіч похитав головою. «Він відійшов». І, обернувшись до Джоуні, твіч промовив. «Мені так жаль, місіс Келверт». Обличчя у Джоуні задрижало і враз розпливлося. Вона так розпачливо заридала, що цей її плач перейшов у важкий кашель. Її обійняла Норрі і сама знову закашлялась. «Барбі!» – погукав чийсь голос – на одне слово. Це був кокс, одягнений тепер відповідно до погоди на його боці, у коричневий камуфляж і суконну куртку. Барбі не сподобався його аж надто похмурий вираз обличчя. Разом з Барбі пішла і Джулія. Вони прихилилися до купола, намагаючись дихати повільно і рівномірно. Трапилася аварійна пригода на військово-повітряній базі Кертленд у Нью-Мексико. Намагаючись говорити тихо, почав Кокс. Проводилися фінальні випробування точкового ядерного заряду, який ми планували використати, і... к чорту! Він вибухнув, з жахом перепитала Джулія. Німем розплавився. Загинуло двоє людей, ще з півдесятка, напевне, помруть від радіаційних опіків або від променевої хвороби. Але проблема в тім, що ми втратили бомбу. Ми втратили той сраний заряд. «Якісь технічні негаразди?» – запитав Барбі, сподіваючись, що саме це й було причиною, бо це означало, що заряд все одно не спрацював би. «Ні, полковнику, якраз ні. Тому-то я і назвав це пригодою». Вони трапляються, коли люди поспішають, а ми в цій справі поспішали. Всі гуртом, як скажені. Мені так жаль тих людей, промовила Джулія. Їхні рідні вже знають. Вельми гречно з вашого боку, зважаючи на вашу власну ситуацію. Родичів невдовзі буде поінформовано. Аварія трапилася о перший ранку сьогодні. Наразі вже розпочалася робота з малюком номер два. Цей заряд буде готовий за три дні. Щонайбільше за чотири. Барбі кивнув. «Дякую вам, сере, але я не думаю, що ми протриваємо аж так довго». Довгий пронизливий крик, тужний дитячий плач долетів ззаду до них. Коли Барбі з Джулією обернулися, Стогін уже перейшов у кашель, переміж зі звуками розпачливого хапання ротом повітря. Вони побачили Лінду, котра стояла на колішках поряд зі своєю старшою дочкою, і обнімала дівчинку. «Вона не померла», – ридала Дженіл. «Одрі не може померти». Але собака вже захолола. Золотава ретриверка Еверетів померла вночі, тихо, без галасу, той час як обидві Джей Джей спали, притискаючись до боків Одрі.